ekin piilean iraz zaioa. Hasteko albizteak. Haste artean goizalde alzua piztu zen Aako Lukas arostegian. Zoionez inorrriet zitzaion ezer gertatu. Lau orduz iraun zuen zuteak. Goizaldeko bostetan lortu zuten hitzaltzea. Kalte material larriak izan dira. Arratz entzule guztioi, behin interes gari ugari ditugu gauk. Esku pilotarekin hasiko gara. Hoizean, atano irugaren alfontoian, pilota aukerak eta egindute Eskurdia eta altunak iganderako partidara Bia Biak guztorak dira hautatutako pilotekin. Eskurdia joko bolada bikanean iritsiko da lauteretiko ligaskako honetara. Altunak behin zaimari irabazi ondoren, lesioa guzti izabaztuta duela erakutsi nahi. Futbolari dagokionez, dorko errealaren entrenamendu saiotik berri txar bat iritsi zaigu. Igor Zubeldiak esker horkatilean min hartu emendu. Saioa gutziekin behar izan du eta biharre egingo diote mediko astergeta. Larun batean anuetan, gironaren aurkako partidan, ia ziur ezingo du jokat. Zaskibaloian begiz... Baskoniak Europa ligako partidoa du gaur. Arratxaldeko zazpietan izango da panertin ezko zen aurka buesa arenan. Entrenatzaileak jokala eri guztiak prez dauzka, eta garaipen bolada onari duze boko daude. Bukatzeko, aipatu, nesken bera bera euskubaloi taldeak ere gaur jokatuko duela. Partida, arratxaldeko seietan hasiko da, Europako kopako ligaskakoa, Alemaniako Eintrets taldearen aurka. Ea ba, gure taldez sorte ona duten, eta garaipenak lortzen dituzten. Gurrengo kirol ari arte kondo izan... Raixo, eguraldiaren berri emango dizuet jarraian. Egun polita dugu gorkoa, goizeko behela irudi diderrak utzi dizkigu, eta gero eguzkiak zerua garbitu duenean, ogoita bi temperatura utzi dugu. Eta horrela, sejarretuko du urrengo egunetan ere. Egoaizeak gure inguruak goxatuko ditu, beraz, kalean jolasteko aukera izango dugu. Platerra hondion janari gutxi ipintzen duten jatetxetik ez altzara guztu ateatzen. baino nahiago, amonaren errezetak. Giro edarrean otorgu bikainaz gozatu nahi duzu. Erreziko letea jatetxean, arkume eta txul ederra jateko aukera bikaina izango duzu. Eta itsasotik urrun bagaudere gure harri zopare ez da batean makala. Zatoz urera. Zarratzalde ondenei, eskolan kontukontari genbiltzala zarozko kultura jende esku hartu eta asteburu honetan bertan urriaren hogeian larun batez kuadrillean eguna ospatuko denaz konturatu gara. Ta hor noz zaigun izketa gaia, izan ere hiru irakasle elkartu gara izaskun Javier eta Nien Eumailen eta inor zarozara ez garelarik honen inguruan hizketan jargun baikara abarkaban este herri batzuetako koadri egunerekiko ezberrintasunedo diferentzie zizketan hasi gara. Izazkun zaraltzen bizi da tabduen laurta askotatik ezagutzen du paddrile eguna. Berak kontatuko hizkigu zarrezko gestaren ingurukoak. Xabierrak berriz, zestoako podrille gora be kontatuko dizzkiegu. Ongit erribio hori.zer! Hasteko Xabi Errentzat doa galdera. Zarazko kuadrilea eguna kurriaren ogoian izango dela esan dugu, baina noiz ospatzen da zestoakoa. Aratzadeo mailen bai gurea iraiaren sortzian izaten da, ama festan barruan. Normalean, larun batean ospatzen dugu. Uhum. Nola asten dagoizean goizetik zuen herriko kuadrilea eguna? Zertan ezberdin da beste jai egunekiko? Zarautzen itxaferuakotaz, asten dira, eta besta ausotik, goitibera geitsiaz hasten da eguna. Ondore musika musikaplazan egoten dira ikusgai. Eta sarautzen egun horretan makarrekan egoten dira goiti berak. Gurian txistulariak, txustilariak egun nari ematen dute herriko kaleetan zea eta kuadriako kideak poliki-poliki, bezperako ajean enara elkartzen hasten dira, ezarritako ordurako. Eta zer egiten da, kuadrile egunean goizean zehar? Egunen kuadrillako kide guztie, blusa jantzita saltzen dira plazara eta e guardian jango guten paella prestatzeari di egiten diote Gio ederra sortzen da, eta herriko plazan eta herriko baster, baster guztietan e, Zautzen baita ere kuadrilla bakoitzak bere blusa jasten du Goizean zehar kuadrillen arteko herrikirolak egiten dira eta ondoren makarroi eta tortila eta egiten da Baskal orduan berriz, zein da plana? Ba, Leiaketako makarroiak eta patata tortia bazkatzen dituzte koadriakoek giro bikaina egoten da musika plazan. Gurien ereko isean zehar prestatutako paella jaten da. Aurrez lehiaketa egoten da, sari banatzen dira, eta ordurako ja ba hori festa giro ederra sortua dago. Bazkria koarienen artean egiten da zezen plazan eta dena batera. Arratzaldean, festagiroan murgindu eta jarraitzan duzuela pentsatzen dugu, al-ala. Bai, arratsaldean hori, maiak, jaso, zesen plaza, txukundu eta gero, azten dira, ba, niretzako unerik diberti garriena, koderein arteko jolasak ondar gainean. Parra egiteko unerik onena. Bas, altzen, nireko gune guztietan festagiroa dugu egun hortan. Mustxapelketa, iponkontalariak, kamiseta margotzea, jinkana... Ikusten duzuenez, adinaren arabera ekintza desberdinak antolatuta daude, eta gune, desberdinetan. Iliuntzerako, nek anekagin da iristen zaretela pentsarazten digu programazionek, al-alda! Ala, gestarako gugoz jarraitzen duzu, eta eh? gestan jarraitu nahi izan ez gero, ze aukera izango genituzke zuen herrietan parrandarako. Pasaeratzen gune bakoitza bere musika taldea dauka eta ordutegi egokitua dinaren arabera. Gurean gauean eta gorputzak gabantaltzen badu bintzat, parranderako guna zabaltzen da eta ordu txikitan bukatzen da normalean. Eta bukatzeko nola animatuko zenukete jendea zuen herriko festara gerturatzeko? Zer esango zeniakete? Oso erresa. Sestuako jendea oso irekia da ta seguru nago etortzen bazaketelan, cuadrilla batenobe bestean Paia jateko eta giroaz disfrutatzeko, bete izango duzuela. Animo eta disfrutatu, ez duzu inoizaztuko, zestuko festa. Anik larun bat honetan zarautzera etortzea agumidatuko zaitu ustez, bertan dugun giroa susenean bizitzeko. Ondo ba, argi geratu zaigu planoanak direla bai zarautz eta baita zestoak er, zestoakoa ere. Animatu eta parte hartu! atorki zuen. Liburuak no da du izenburua. Aitziborretxeberria garro idazlea idazle ararautarrak beste bi ere eleberri ere baditu argitaratuak. Tango urdina eta hogeta hamaika baiion eta. Biekin Donostiako udalak antolatzen duen opera primasaria irabazi du. Idazkera argita ulerterresean idatziriko da hogeita amaangosto horriko liburu hau oso gomendagarria da, Las aitas unes y zarabu eskolatik, aritz nolzua eta gaurko zaioari emailea emateko gure gaurko gombidatu berezia aurkustuko dizuet. Gaurko gombidatu berezia ikastaro honetan, bidelagun lagun izan dugun Josune Igoa Frantxez. Unget horri? Mila esker. Zer bohuzko ikasleak izan gara? Txintxoak, txintxoak izan dia. Txintxoak eta gero batez ere e, kuriosuak eta hori nik uste ikasteko baldintza izinbestekoa gara. Mm jakin nahi egun hitzia. Eh? Baldu lekurik eskola, eskolaetan, berratiak? Ber, lekurik ez duela, bizatuko bat nuiz, ez nuen ikastora bat entonlatuko, baina nik ustu, bai ez, baldu lekua eta izan behar du gainera lekua eta ez, e, hola, kaltsa dureak eta zama bat. Izan daiteke leku bat, Eskolan egiten dan produkzio pila batek iztere mateko. Aldizkariak iratzizkoa iztere matean nioen bezala, irratiak egiten diren ausko produkzioi iztere eman dizai mm -hmm. Badakigu, aurtengo abenduaren hogeita lau egun berezi izango dela zuretzat. <laughs> bat egun bat etxibatu eh? izan. Bai. Bai. E, Irurogai aurtengo egitegut, eta ia aurteik aurrera ikna irudan dira lan ozteko aukera izango gotu. Zer urte egin ditutu zurekaztun zen? Ufff! Eee... Eee... Hiduro gaitan mezzortzian asemitzen... Ba berro urte... Eta hile bete batzuk. Eta... asko aldatu da eskola. Jo, bai, bai, bai... Azteko... Eee... Tresnerian... Eee... Tresnerian... Irakazlegoaren perfila... ikaslen perfila... Orgutako kontuetza, baina asko-asko aldatu da. Eta e, niretzat importantena e, aldatu da gizarteak eskolari egiten dion exigentzi maila eta ematen dion e, prestigio. Mm -hmm. Eta zein aholku emango zenioke orantxe lanen berria den giregaz de berri bati? E, Irakazle izatea Guztoko ezpadu, hasi da dila. Ja, beste zerbait, beste lan baten bila. Irakazle izateko guztokoa izan behar ez. Ezpadu zu guztoko, alperri da. Eta gero pazientzia. Pazientzia lankidekin, pazientzia ikaslekin, eta bat ez ere pazientzia guraso dekin. Bueno, bukatzeko galdera motz batzuk zutperazatu duzkizugu. Baina. Mm -hmm. Kolore bat? Lila, morea. Bueno. Herri bat? Aber, honek zere maten du, baina hori, hori hoizan zen dertzat e, lanean mugarri bat, eta bai, eta gero orain bizit naizen oi hartzen. Hamek uh -huh. bat? Uf, e, ba orain arte, e, egin ezin izan dituan gauzak egiteko denbora izatea. Festa batzuk? Festa batzuk sanizte banak, oi hartzen bat. Eta abesti bat? Abesti bat? Ba, itoitzen edo zen. E, betikoa lauteleatu ez, baina diskordetan dauden beste batzu ba, ez dakit. Oen, ez dakit diskordetan baina izarbet aurreko dunak. Bueno, beste di gabe, ezkerek asko etortza eratik, eta gozatu datorren horren abestiarekin. Irratiaren beste aldean zaudeten hori, hurren arte eta eman eurre. Hau izan da jubileta baten asmakizuna edota bukaerako argitasuna, mila esker eta hurrengo bat arte. Iso txaren erreinua Zerura hoiur egiten dite Zemehek biatzen Izarbet aurreko dunak Iso txaren erreinua rerai ez egiten dute eridera Egiak alaitzen ari dihirenak. Izarbet aurreko dunak, Egiak alaitzen ari dihirenak. Izarbet aurreko dunak, Begitrebe. Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, burgarbia edanik, etxera dihoaz. Guizarbet aurreko dunak, gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, burgarbia edanik, etxera dihoaz. Bibolina ustera, guzarbet aurreko dunak, egia kalaitzen ari direna guzarbet aurreko dunak. ga uh -huh. Eia eh?